Sziasztok, kedves hallgatók! az egy adást megelőző közérdekű közlemény. Következő helyzet. Csomó magyar podcast összeállt. A Connector, a Millennial Falcon, a Boomer Gamer Podcast, a Game Kapostra, akik az egészet szervezik, a New Sound, az Örültek, Ezek a két hirtelen tudom és eszembe jutott a nevük, hogy benne vannak ebben a kezdeményezésben, hogy arra szólítsunk fel minden kedves hallgatót, hogy az Isten szerelmére oltassa be magát. Akinek az első kettő megvan, az oltásból az adassa be a harmadik erősítőt. Aki esetleg eddig ellenállt bármilyen oknál fogva, az durálja neki magát, kerekedjen felül a félelmein, olvasson utána szívesen adunk forrásokat, hogy hol, hol fejtik ki az, hogy mit lehet várni az oltástól, mi az, amire nem jó. És miért fontosabb mégis az, hogy mindenki beoltassa magát, mint az egy, esetleg egyéni kockázatok, és menjen el, foglalindőpontot és adassa be azt Isten verte oltást. Emellett olvastok pátran utána a biztonságnak a svájci sajt modelljének, nagyon izgalmas dolog. Ez azt jelenti, hogy egy réteg védelem akármennyire nagyon jó, is az önmagában az többnyire nem elég, de hogyha több réteget rétegzünk egymás mögé, akkor egyre kevésbé valószínű az, hogy egymást átfedő legyenek benne, ahol, át tud jutni, magyarul tartsatok távolságot, vegyétek fel azt a maszkot, amit fel kell venni, amikor emberek közé megyünk. Mert amíg ezt nem teszik meg kellően sokan, addig ez a vírus bejött emberekbe, az emberekben mutálódik, és a evolúció szabályai szerint a legéletképesebb formája terjed tovább, azt pedig nagyon nem szeretnénk. Tehát, oltás, oltás, oltás, oltás, és vigyázzatok magatokra! És most jön az adás! Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcastot halljátok, annak is a 349. nagy kérdések adását. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ezek a nagy kérdések minden bizonyal felelősségre vonó típusú kérdések lesznek, mert úgy látom a mai adásnaplóból, hogy mindenkin elverjük a port, aki szembe jön. Legyen az kicsi, vagy nagy, vagy fehér, vagy fekete. Vagy a tévétek. Mindenki kap a pofájára. A tévénk az egyetlen, ami amit meg fogunk dicsérni, bár. Egy fura helyzetben tesszük ezt vele. Na várjál várjál várjál. Én az adásnapróban azt látom, hogy elramlott a tévétek. Mi ezen a méltó? A dicséretreméltó az rajta legalábbis a... Mondjuk ki a márkát, ez egy LG-típusú plazma tévé. Jó régi ebből következően, mivel plazma tévé azt, azt hiszem, hogy 2012 óta nem gyárt plazma tévét az LG. Ez egy 2010-es modell, tehát 11 éves. És úgy romlott el, hogy először azt hittem, hogy valami trükközés van. Tehát ez a ment-ment, van, amikor ment sokáig, aztán ment rövid ideig, és egyszer csak kikapcsolt, bekapcsolt, kikapcsolt, bekapcsolt, és valamiért azt gondoltam, hogy valami, mit tudom, egy új karácsonyi dísz, vagy valamilyen, véletlen olyan, olyan infrajelet bocsát ki magából, ami bekapcsolás vagy kikapcsolás, tehát a kibekapcsolás táviránytói állnek tűnik neki, és az, abból így megtelik a puffere, és egyszer csak elkezdi a puffert feldolgozni. Ez volt az első tippem. Akkor letakartam a járvevőt Nem jött be. Aztán, hogy akkor valami a HDMI CLC szabvány körül lehet, és ott valami eszköz bolondult meg, és azt hogy kibe. Na mindegy, de nem, ezek mind nem voltak megoldások, úgyhogy ja akkor itt, itt, a, itt jönnek az ünnepek, és nekem tévét kell javítatni Jesus, Úgyhogy gondoltam, először felhívom az LG Magyarországot, hogy ők mit mondanak. És iszonyú profin mondták, hogy akkor egyből továbbítják a szervízhez, azok hívni fognak, és majd megmondják, hogy mi van. És egy rendkívül szimpatikus, intelligens fiatalember hívott engem az LG szervizétől, vagy márka szervizétől, aki azt mondta, hogy hát szerinte tápetség, a tápegységet kellene felkondizni, Eh, az a baj, hogy őnek egyáltalán semmilyen alkatrészük nincs már hozzá, mert 12 óta nem gyártják, bármint hogy semmit, hogy ezt a modellt mióta nem gyártják, azt nem is tudja, de szóval ez 10 év távlatából már nincs hozzá alkatrész, és hogy hát ha gondolom, akkor próbálkozhatok kisebb szervizekben, mert ilyen bontott az van. De hát ő azt mondja, hogy ez a plazma TV ez egy ilyen nagyon sokat fogyasztós technológia, aminek, hogyha elmegy a tápja, akkor ott akár tűz is tud keletkezni. Szóval ő azt mondaná, hogy hát így azért lehet, hogy érdemes lenne itt 11 év után venni egy új tévét, nagyon szép a tévétől, hogy ilyen sokáig bírta. És hogy igazán büszkék lehetünk rá. Nyomkodjuk a hallgatóknak az, az úgynevezett nevezetbeépített a Poli úr megnéztük a nyilvántartásunkban, ennek a tévének már sokkal régebben nem kellett volna mennie. Nem, nem így mondta. Viszont én akkor még egy kicsit ott kötözködtem, hogy na jó, jó, de hát mondjuk, hogyha most ilyen bontott alkatrész, meg nem tudom, kicsi utánajárás, és megjavítatom, és akkor ez mégiscsak 30 ezer forintba fog kerülni, nem pedig 150-be, vagy 250-be. Mire ő azt mondta, hogy hát nézze, Manapság azért ez ilyen szervizóra díjak 18 körül kezdődnek, és akkor még nem tettünk bele egyetlen sem, meg a benzin, meg minden. Azért olyan nagyon sokat nem fog sporolni, és akkor megment egy olyan tévét, ami oda, hogy eddig bírta. Úgyhogy őnek neki se indulna inkább benne egy újat. És hát igen, ebben igaza van most 50-ért megjavítatni egy öreg tévét, vagy 150-ért venni egy újat, az... Az pont száz. A száz ez, még, hát, ez még kiadja. Igen, igen, csak érted, hogyha ez az öreg tévé most két hónap múlva, és elromlik, meg egy fél év múlva, és elromlik, akkor már a komább utasság volt. Egyrészt meg ez valóban egy régi technológia, valóban nagyon sokat fogyaszt, és hát az még hozzátartozik, hogy már egy ideje rettegek, hogy nagyon nagy balesetet fog okozni, mert ezt föltettem a falra egy ilyen fali tartóval, aminek 28 kiló a ráírt tűrés határa, vagy szóval annyit tud megtartani, és ez egy 26 kilós tévé, egy monstrum. Ez iszonyú nehéz. Manapság egy ilyen ledes tévé az, egy tudom én, három kiló. Ebben a méretben lehet, hogy ott. Szóval, hogy így mindig félek, hogy leesik, meg ugye ez nem okos tévé, hanem buta, úgyhogy kell hozzá külön. Ez mellette szól? Nem, ez ellene szól, mert a mellette így elhelyezett kis Xiaomi Mi Box az olyan, olyan Xiaomi módra van frissítve, tehát néha ritkán, néha ez elrontja, inkább mint sem megjavítja ezt a tévét. Szóval olyan, olyan nyögvenyelős az egész felhasználó élmény már egy ideje. Megvilgál, megvilágítanám ezt egy másik oldalról. Na. Tehát, hogy eddig egy kidobható, nem tudom én, 40 ezer forintos eszköz felelt a tévének az okosításáért. Hát nem 40 az, hanem inkább 8. Jó, na, akkor túlbecsültem. Igen. Minden esetre az, amit nyugodt szívvel lehet kukázni. Uh -huh. Most a jövőben a gyártónak frissítési hajlandóságától fog függeni, hogy éppen mi működik rajta. Na jó, de hát ezt megtarthatom a B-boxot, ezt kidobnom, nem kell. Hát nem, de hogyha van egy okos tévéd, akkor nem fogod rajta rákötni, hanem, hanem helyette kitámasztod a volt, hogy ne billegjen. Hát ezt nem tudom, egyébként lehet. Én valamiért úgy képzelem, hogy egy, egy 2021-es szoftverrel ellátott tévé, az lehet, hogy stabilabb lesz, meg egy kicsit használhatóbb lesz, mint a Mi Box, az szintén már nem egy mai darab. Bár viszonylag friss Android tévé van rajta, de... Ez, ez biztosan igaz 2021-re. 2024-re nem vagyok benne teljesen, tehát arra nem fogadnék. Mondott még egy dolgot a szerviz képviselő úriember, azt mondta, hogy de egy dolgot már most mond nekem, hogy mindegy, hogy milyen tévét veszek, arra ne számít csak hogy ez is 11 évig fog tartani, mennem. Ezek négy-öt évig bírják, aztán utána már nem. Úgyhogy 2024-ig nem is biztos, hogy ki kell bírja. Istenem, de utána ezt a világot, amiben élünk. Hát igen, azt gondoltam, hogy ezt így nem fogod szeretni, de én nem tudom, valójában, én egy ilyen elektronikai eszköztől nem várnám azt, hogy mondjuk két évtizeden át szolgáljon. Mert két évtized alatt megváltozik a világ. Mármint technikai értelemben mondom. Igen, csak én szeretek feltételezni modulárisan összerakott lakást. Ja, de szeretet feltételezni, de ez nem létezik kizárólag a te fejedben. Tehát ez egyszerűen nincs a világban. Lehet, hogy jó lenne, de valamiért nincsen. Fentartatlan... Semmiben nincsen. Fentartatlan nincs. mennyiségű szemedet termelünk, azért életben. Hát tisztában vagyunk. Igen, de hogy ez van, és hogy figyelj, az egészen biztos, hogy a, a, az a modularitás a szórakoztató elektronikában, ez nem véletlenül nincs még hírmondóban sem. Ez a modularitás az egészen eddig megvolt a háztartásodban? azzal, hogy volt egy buta megjelenítő, ami ott van a falon 11 éve, és van alatt egy okosított cucc, amit pedig találomra se hogy hogyha ott van. Hát jó, de azért ez a 11 éve a falamon levő eszköz is közben nagyon súlyos lett, mármint hogy tehát azóta az eszközök súlya lecsökkent a negyedére, a, a képességei, mármint a megjelenítési képességei is nagyon ott maradtak valahol a múltban. Tehát, hogy azért azóta ezt meghaladta a technika ez alatt a 11 év alatt. Ö, cserélnéd, ha nem menne tönkre? Hát ezek miatt, amit mondtam egyébként, így járt a fejemben, nem cserélném, mert nem, nem cserélném, mert egyébként nincsenek ilyen, tehát lényegében nincsenek különösebb igényeim a megjelenítővel szemben. Az pont az, hogy, hogy így ne kelljen két eszközt kezelni, két távirányítót, két frissítést, Egyrészt, másrészt, hogy ne lehetszer le egyszer, csak váratlanul majd a falról. Ezt a két dolgot, ezt, ezt így bírnám, hogyha ez nem fenyegetne. Egyébként nem cserélni. Hát ebből a falról egy eddig nem csinálta. Az két kívül a... Hát azt majd csak egyszer fogja. Uh, igen, de egy olyan eszközre van felfüggesztve, amit hogyha úgy szereltél fel a falra, hogy kell, akkor annak bőven a terhelési határán belül van. Figyelj, ez egy ilyen egykaros tartó, és így, azt gondolom, hogy ennek így viszintesen kéne állnia, de nem viszintesen áll, hanem lehet egy kicsit. Tehát mm -hmm. azért egy kicsit sok neki ez a súly, ami rajta van. Ez volt a leg, legnagyobb teherbírású ilyen eszköz, amit lehetett kapni a boltban. Jó, hát értem, a vád visszavonul, itt jelzem. Tehát, hogy én... Szóval, hogy a tévé megérett szerintem a cserére, kiszolgálta az idejét, de való az, hogy nem lenne muszáj egyébként, ha nem romlott volna el, csak hát elromlott, és valószínűleg már nem érdemes megjavítani. E, vagy érdemes, á nem tudom. Na mindegy, te, tehát ez, ez csak az egyik fele a történetnek, mert igen, be nem is van valami olyasfajta gondolat, mint benned. Erről az egészről, csak ugyanakkor meg tulajdonképpen szeretnék már egy új tévét ezt tökéletesen értem, plusz te sokkal nehezebben mész el abba a gondolat irányába, hogy mi van, hogyha az a világ, élünk, az úgy de mégsem optimális. Tehát, mi van, hogyha szarul csináljuk? Én nem azt mondom, hogy optimális, de azt gondolom, hogy annak lehet oka, hogy ahogy optimális lenne, az egyáltalán nincs, az nyomokban sem történik. Nézd, mi vagyunk az első világ, és mi is szívunk. Hát jó, azért a szívás az, hogy mondjam, a második vagy a második világhoz képest azért a mi szívásunk az nem olyan. Hiszen hozzájuk, szállítjuk konténerrel a szart. Az én first world problém. Jó, de most nem, a, nem erre céloztál, hanem arra, hogy nekünk is milyen kényelmetlen, mert gyakrabban elromlanak az eszközeink, meg béták, bétákat kell, vagy bétákkal kell együtt élnünk. Erről teszem, van egy zárójeles megérzésem ehhez az egészhez. Képzeld el, a héten szereltem laptopot. Uh. amennyiben öcsémnek a ThinkPad-jén a billentyűzetre elkezdtek lepattogni a billentyűk, hát megadták magát, most már lassan. Ö, eleve ilyen izé, office reformist számítógépet vettünk két éve, tehát annak már volt, hogy három év előtte valamikor, de kb. ennyi idő szokott kifutni, a, ameddig a cégek használják. Nem tudom pontosan mikor gyártatták, lehet, hogy kevesebb. Lényegtelen, megadta magát a billentyűzet. Mit csinál ilyenkor az ember? Egyrészt ebay egy másik billentyűzetet, egy újat 20 ezer az ebay kibont egy sört, kicsavar kettő darab csavart az alján, kiszabadítja a két darab szalakkábelt, ami tartja a billentyűzetet, bepattintja az újat, visszacsavarja a kettő darab csavart, megissza a sörnek a maradék alját, és ennyi. Igen. Olyan szinten meglepet, hogy, hogy még mindig ennyire egyszerű billentyűzetet cserélni tisztességgel megtervezett gépekben, hogy vigyorogtam egész este. De ezt nem tartom lehetetlennek, hogy ez bármelyik laptopon így történne a billentyűzet esetében. Um, mondjak a egy tink A tink pedig legendásan jól szerelhetők. A megbukon MacBook, a lehet cserélni billentyűzetet könnyedén. De, nem az, hogy lebontad az aljáról az egészet és utána jön ki? Hmm. Mert egy darabig így mentek, meg top kézzel együtt cserélték az egészet. Nem, nem, mert most kellett ez, hmm, itt a most az úgy értem, hogy éven belül valamikor kellett cseréltetni ez egyik meg a MacBook a a billentyűzetet, és az nem volt egy nagyon komoly művelet. Hát a szervizben csinálták, nem én voltam. Nem mindegy, jó, nem akarok olyasmit mondani. A vonatkozó iFixit-et be fogjuk linkelni majd, hogy, hogy mindenki láthassa. Anna zsinkám, mert egyébként ez úgy kezdődik, az ember megnéz róla, hogy háromperces YouTube videót, és annak ez professzionálisan el tudja bárkinek magyarázni, még talán táviratban is, hogy mit kell csinálnia. Jó, bizonyos értemben kötözködöm, mert azért az nem kérdés, hogy egy ThinkPad az ezerszer könnyebben szerelhető, mint egy meg. Ez, ez, ez így van. Általában az Apple termékek nem arról szólnak, hogy hozzányújnak, bár ugye pont most friss a hír, hogy az Apple megengedi most már, hogy szereljék a laptopját a nem márka szervizek is. Nos, egyébként találtam Macbook Air leírást, de ez a a franc tudja, hogy melyik verzió évekkel ezelőtti, Ö, akkor még nem ezt, a, ezt az iskolát követték. Tehát például el kell a beépített akumulátort is, hogy hozzáfél ahoz, ami tartja majd később a billentyűzetet. Uh -huh. Jó, mert a, a ThinkPad-ben felülről lehet cserélni? Hogy a a billentyűzet felülről? Á, ah, ügyes. Hát az egy, az egy kedves, kedves gesztus, igen. No, de erre mind ott van az iFix-et. Egyébként kedves emberek számítógépet szerelni. Nagyon szórakoztató, ha nem sikerül és még jobban elcseszted, akkor úgy is az volt. Így van, és azért én azt mondanám ehhez kiegészítésképpen, hogy kedves hallgatók, te, te olyan ember vagy, aki nem, nem szereted a csavarhúzást, és általában is megrémít, hogy elektronikai eszközök belsében turkálja, akkor ne érezd úgy magad, hogy most itt te vagy néző, mert nem. neked nem muszáj egyáltalán számítógépet szerelni. Tehát azért az nem. nem hogy mondjam, nem csak az az igazi ember, aki Tud számítógépet szerelni? Ö, nem, ám bátorít bejön az a, az a kérdés, hogy, hogy, hogy ha az ember apró dolgokat nem tud megcsinálni, akkor a szervizóradézt tökéletesen működtethetetlenné teszi az eszközeit, vagy cserélendő igazából. De mit tudom én, egy vízmelegítőn ott, ahol mindig el szokott érni az Istenverte tápkábel, azt, hogyha 18 forintos fontos díjjal cserélik, akkor nem éri meg. Ha te magad kicsavarod azt a hat darab csavart, és cserélsz benne egy kábelt, mert csak le kell blankolni a végét, akkor hirtelen mágikusan fenntartóvá válik a, a konyhádnak ez az alapvető eszköze. Hát igen, ebben igazad van, de szerintem tele vagyunk olyan ismerősökkel, akik nem állnak neki annak a hat csavar kicsavarásának, mert nem tudják, hogy oda bent mi várja őket, és nem tudom, nincsenek tapasztalataik, vagy nincsenek jó tapasztalataik azzal, amikor megpróbálták. Szerintem simán van, és nem feltétlenül elvárható. Abban igazad van, hogy így fenntarthatóbb az élet. De amikor én elmesélem társaságban, hogy az elmúlt években már megjavítottam egyszer a mosógépünket, aztán megjavítottam egyszer a mosogatógépünket is most a közelmúltban, akkor, akkor igazi varázslóként kezdenek el kezelni, és hoznak még egy kört a tiszteletemre, pedig hát e, valóban csak csavarhúzás történt. Ez nem, ez szerintem ne, egyáltalán nem dolga felhasználónak, hogy értsen az eszközei megszereléséhez. Még úgyse, hogyha igazad van, hogyha magunk szerelünk dolgokat, akkor sokkal jobban járunk. Én azt mondanám, hogy nem, nem kell félni megpróbálni. Tehát az ember vagy kellemesen csalódik, vagy a végén úgyis kihív egy szervizest. Vagy kidobja, mert olyan volt. De hogy nagyon tehát nagyon más útjai igazából a dolgok csinálásának, a megtanulásának nincsen. Hát csak nem akarsz élesbe gyakorolni. Tehát én például a mindenféle ilyen előzetes tapasztalatom ellenére saját megbukomhoz nem nyúlnék hozzá, mert félnék, hogy elrontom. MacBookhoz én is, de csak azért mert nem szeretek tizenakárhány csavarral zsonglőrködni. De más, én nem azért, én azért, az mert az én szeretek, de, de azt gondolom, hogy könnyen el tudnám rontani, és akkor viszont itt maradok Munkaeszköz nélkül ezt nem kockáztatnám meg semmi pénzét. Szóval ezt, ha elromlik, szervizbe viszem. És mondjuk... Tehát például azon gondolkodtam, hogy ennek a tévének most lekapjam-e a falról, ha-ha, lekapjam-e azt a 26 kilós dolgot, vagy se, és megpróbáljam-e, nem tudom, szétszedni, és nem tudom, mit csinálni egyébként, belenézni a tápegységbe, és megszagolgatni a kondenzátorokat, nem tudom. De hogy megkérje ki egy ehhezértő ismerőst, hogy tegye ugyanezt, aztán arra jutottam, hogy szerintem nem, nem fogom ezt tenni. Értem. Na, de mit veszel helyette? Hát ezt fogalmam sincs, tehát nem tudom. Nem tudom, és az van, ritkán van ilyen, hogy egyáltalán nincs kedvem nekiállni ennek a témának a megismerésének. Valahogy engem a tévének a minősége, a képminősége, ez nem nagyon érdekel. Innen nagyon gyorsan tovább fogunk korugrani, mert engem még annyira sem. Hát igen, és akkor, de, de hogy ehhez képest viszont természetesen egy jó döntést szeretnék hozni, a általam megszokott a hallgatók által pedig jól ismert módon a lehető legkevesebb pénzt szeretném elkölteni erre a dologra. Tehát igazándiból azt szeretném, hogy úgy nem tudom, ne legyen ilyen ijesztően béna a kép, és legyen benne mondjuk egy Android TV oprendszer, aztán ennyi. Ezekre szerintem így lehet szűrni egyébként, nem? Hát a ne legyen nagyon béna a kép, arra szerintem nem. Tehát hogy csak utána kéne nézni, hogy... Például képzeld el, fogalmam sincs, hogy most akkor én akarjak-e vagy ne akarjak négykát. k t Pillanatnyilag azt hiszem, semmi nincs a háztartásban, ami bele tudna tolni egy 4 k A netflix talán. A Netflix tud négykát? Azt tud, ahogy elő vagy lefizetve. Mhm. Uh -huh. Azt hiszem, nem vagyok rá előfizetve, hiszen eddig nem volt itt 4 k négykában néztünk volna a filmeket. Viszont a 4K az, hú, most azért elő kell hívni az emlékekből, Azt, ami össze van csomagolva valami olyan, olyan dologgal, ami nem haszontalan. Talán a két képernyős licencel, vagy ilyesmivel? Ö, nem tudom, a mi előfizetésünket négy ember nézi, és legálisan, akkor, tehát az én családi csomagban, nem tudom. Na ah, mindegy, ha a kedves hallgatóknak van valami ötlet, hogy milyen tévét vegyek, akkor azt ne titkolják el előlem. Az, szóval valahogy egy ilyen, egy árértékarány optimumot kéne megtalálni, amiben az ára az erősebb tényező, és mert valóban kevésbé érdekelnek a funkciók igazándiból, tényleg nem, mivel gamingre nem használom, csak lényegében YouTube és Netflix nézésre használjuk manapság már csak. Ha lenne benne egy jó hangrendszer egyébként, az jó lenne, de hát az nyilván nincsen. Tehát az még nagyon drága tévékben sincs igazán jó hangrendszer. És mi lenne, ha elmennél egy medium és kinéznél azt, amelyik tetszik? Hát ezzel kapcsolatban valahogy úgy vagyok, mint az egyszeri oltástagadó a pfizer hogy ott biztos sátvernek engem. Tehát a, a végén úgyis megveszed a valahonnan a valamilyen tévét? Hát igen. Csak lehet, hogy előbb elolvasnék teszteket, és aztán vennék egy nem tudom, Osán márkájút, vagy Hisense típusút. A, ennek lesz mit. a vég, az Blitzwolf technika a 3K. Hogy is hívják a, a Aldinak a saját márkáját? Medion. Medion, így van, tehát vagy egy mediont. t valami ilyesmit kéne venni. Egyébként, egyébként tökéletes azt gondolom, hogy valami ilyesmit kéne venni. Mert nyilván a Medion márka alatt is körülbelül ugyanaz a kínai gyártó ugyanazon alkatrészei vannak, mint a... Mint a vennél. Mint a... Hát igen, vagy valami neves valamit. Ben teljesen nem vagyok biztos. De nézd, teljesen mindent, tehát amely, ben képet kell megjeleníteni igazából a falon, hát arra tényleg bármi jó. Arra vehetsz hát. is. <laughs> Nagyon gyorsan kéne vele festeni, hogyha sport közöttítéseket akarnék esetleg megtekinteni. Jó van, a lényeg, hogy nem tudom, nem akarok belemélyedni, tök jó lenne, ha valaki azt mondani, hogy ezt vett Feri, 150-be fáj, van benne, smart funkció, és nem büntető a képe. Te hát erről hagyományosan egyébként a wirecut a megoldás, de ők nem tudom, hogy most még sztrájkolnak -e, mert amíg sztrájkolnak, addig nyilván nem kattintjuk le. Ö, azt akarják, hogy ugyanolyan fizetést kapjanak, mint a Timesnál a kollégák, mivel a times a tulajdona, már a New York times -é. Aha. És ugyanannyi előfizetőt, meg bevételt is hoznak, mint a Times-os kollégák? Csak kérdezem. Nem tudom, de eddig is viszonylag szépen megéltek, tehát elképzelhető, hogy, hogy olyan sikeres termékekük, mint a, a times a... Mi az, amilyet elő szoktak fizetni? Ja, igen, a keresztrejtvénye. Aha. Hát nyilván ezem múlik a dolog, de simán el tudom képzelni, hogy ők jóval kevesebben vannak, mint a Times szerkesztősége, és fajlagosan, akár még jobban is teljesítenek. Egyébként szerintem nem az ilyen média szakmai megérzésem azt sugja, hogy nem a Wirecutter azért egy drágább faj mint a Times, de nem tudom. Nézd, a Times az biztos. üzemben tart egy rendkívül drága véleményromatot, ami ráadásul rossz is, tehát hogy innentől kezdve. Hát meg valószínűleg van, tudom én, tízszer annyi újságírója, állásban, mint a Wirecutternek. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy izgalmas. De lehet, hogy csak 8 annyi bevételt hoz, és akkor a Wirecutter nyert. De az is lehet, hogy 40-szor annyi bevételt hoz, és akkor a Wirecutternek meg nincs. Na nem tudom, megnézem majd, hogy sztrájkol nekem még a Wirecutternél. Igen, hajrá egyébként én ebben majd sem támogatom őket. Neked Spotify előfizetésed van? Van. És megnézted a... A frappedomat? A wrapped-odat. Megnéztem a wrapped ez megint egy olyan dolog, amit a Spotify úgy fejlesztett le, hogy azt hiszem, hogy böngészőben tán nem is működik, vagy nem igazán, hogy valami ilyesmi. De végül valahogyan sikerült bejutnom. Tehát semmi érdekes. Én igazából nem Spotify-on hallgatok zenét. Innentől kezdve az a hallgatásomat látta, az pedig az, hogy mik azok a számok, amit a barátnőmmel közösen szoktunk hallgatni, hogy megyünk valahova. Lényegében el tudnám táncolni a listát, A a Spotify kiválogatta volna nekem. Én egyáltalán nem értettem az én vrappedomat, hogy mit keresnek ott ezek az előadók, meg számok, amiket nem is ismerek, sose hallottam róluk. És aztán kaptam rá magyarázatot innen-onnan, és ez jogos is kb., hogy amikor ilyen, ilyen múd alapján összeállított playlisteket hallgat az ember, inkább mint teljes albumokat, vagy szóval amikor nem előadóra hallgatsz, hanem hanem Kitchen svegört meg, meg Sunday vibes meg ilyesmit hallgatsz, vagy akár egy valaki más által kurált playlistet, akkor annak az előadói nyilván nem feltétlenül tudott, hogy ki játszott, Azok kerülhetnek így be a, a top listába, de egy, volt egy szám, ami miatt én rájöttem, hogy a Spotify csak átver mindenkit. Nem mindenkit, az ilyen nem nem megfelelőképpen Spotify-t hallgatókat, oda, akik nem jól fogják a Spotify-t. Várj, vár, vár, időt kérek, eddig is csupán olyan dolgot soroltál fel, ami a Spotify-nek az átverésének a, az egyértelmű. Nem, nem, nem, hát az, nem, hát, tehát, hogyha nekem, mit tudom én, legtöbbször a Kitchen Swagger nevű playlistet indítottam el, mit tudom én, milyen számok vannak, ilyen főzéshez jó pofák. Ez a háttérzaj. Hát igen, akkor simán lehet, hogy az ott hallgatott számok voltak, a legtöbbet hallgatott számok a. Az én Spotify-akantomon, mert amúgy meg, amikor így tudatosan hallgattam a zenekart, akkor ez a legtöbb esetben egy lemezből három szám, aztán rájöttem, hogy ez mm -hmm. nem. És akkor, tehát ez így stimmelhet. De volt egy előadó, akiről szinte biztos vagyok, hogy soha sehol nem hallgattam. Stevie von az illető egyébként egy igen régi gitárzenész, és aztán most, de tényleg most, mondjuk három hete, valami ilyen hangszóró teszt listát betöltöttem, és annak volt az első száma. És talán kétszer egymás után is meghallgattam. De ez a kettő hallgatás volt összesen Stevie Rayvon-nal kapcsolatban. biztos benne, hogy soha korábban nem hallgattam. Szerintem véletlenül se, ilyen playlistben se. És ő lett a legkedvencebb előadóm. Hát látod, Frick se fedezd fel, de már is akkor kétszer hallgatod meg a számát. De ha pusztán ennyi elég volt ahhoz, hogy nem tudom, oda tolakodjon olyanok elé, akikkel régebben teszteltem hangszórókat, és ezért aztán őket többször hallgattam. Az megdöbbentő. Ó, hát figyelj nálam, egyébként felhasználási ö, minták, azok nálam is feltűnnek. Mert a, a másik fel a kedvenc számaimnak, előadóimnak és örök favorítjaimnak, akik majd a temetésében is szóljanak nyilván. Az pedig a Elalva, fel a felkeltős playlist, amit telefonom játszik, és amit átszoktam aludni, ennek az első négy száma, mert kb. oda jut el az agyamig, hogy most kéne nyomni még egy szundi <gül> Aha. Igen, értem. Tehát, simán estemben nagyon rossz minőségű adatba dolgozik, de ez, ez sikerült. De nem nagyon rossz minőségű ez a vicces, hanem, hanem más a hallgatási szokásod. Tehát úgy van, azt hiszem, és erre a, a Connected legutóbbi adása, amit podcast, annak a legutóbbi adása volt nagyon jó példa, ahol a két host közül az egyik azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon beletalált a Rappet, és teljesen tökéletes volt minden. A másik pedig a, ugyanúgy érezte Kábali, mint én, hogy, így, hogy miért van tele a 2021-es top, ez top, az listája olyanokkal, akikről még csak nem is hallott soha, és a, nem tudná megmondani, hogy az milyen szám lett. És úgy az van, hogy akinek beletalált, ő nagyon jellegzetesen sokat hallgat zenét, albumokat hallgat, előadókat hallgat, nem playlisteket. Vagy ha playlisteket, akkor a saját playlistjeit. Míg a másik pedig inkább playlisteket hallgat, sokat edzéshez, többet meg ilyen mód alapon. És hát akkor, akkor ez van, hogy, a, hogy aki szóval, na, aki úgy hallgatja a Spotify-t, ahogy a Spotify azt szeretné, mert hiszen a kezelői felület, az teljesen arról szól, hogy, hogy a módok vannak elől, hogy, hogy a kedvenc zenekaraidat mondjuk nem tudod kitenni a, a címlapra, csak a, csak a legutóbb hallgatottak listáját, vagy egy kedvenc playlistetet nem tudod kitenni, viszont a módok ott vannak az elején, tehát az ilyen kurált playlisteket nyomja a Spotify, hogyha úgy hallgatod, akkor a számodra hülyeségeket fog jelenteni, ha meg úgy hallgatod, ahogy régi emberek szokták hallgatni, hát akkor akkor, akkor jó. Hát Ez so, van mocsánat. egy olyan probléma, hogy a Spotify-t mond a magáról valamit, hogy te, mint user valószínűleg így használod a szolgáltatást. Hiszen mi neked zenét adunk, ami a világ összes zenéjé, és amiből a kedvenceidet hallgathatod szakmányba a, a legjobb albumot, ami ami nem tudom, megvan már neked vinilen is, azt most internetről, streamingben, nagyon jó minőségben, bárhol, bármikor. De valójában ö, azt akarják elérni, hogy, hogy ne ezt vedd tőlük, hanem a azért hanem lift zenét. Hiszen az neki kevesebbe kerül. A, a lift szerintem rendes előadók vannak, legfejebb nem a legismertebbek, és nem hinném, mert kevesebbet fizet egy kevésbé ismert zenekarnak egy lejátszásért, mint a Led Zeppelin. Jog tulajdonosainak vagy örököseinek? Nagyon csodálkoznék, ha nem fizetne kevesebbet. Hát szerintet kevesebbet fizet? Igen, hát meg, hogyha megnézed, hogy merre mozog a Spotify az elmúlt egy-másfél évben, akkor folyamatosan olyan lépéseket tett, ami azt célozta, hogy úgy legyen audió tartalma, hogy ez minél olcsóbb neki. Nyilván, hiszen a világ pénzét elégette arra, hogy előfizetői modellt vezetett be, amiből nyilván nem térülnek a jogok. Uh, igen, egyébként uh, kez kerültek kezemben egy uh, streaming platformos, nagyon izgalmas uh, kimutatás, hogy uh, streamenként mennyit fizetett, uh, fizetnek különböző szolgáltatások. És az volt a, a komment hozzá, amivel én megkaptam, hogy, hogy emlékezzünk arra, hogy amikor Napster megpróbált streaminget csinálni annak idején egy millió éve, akkor a zeneipar azt mondta, hogy hát ennyire kevés pénztük nem fogadnak el. A Napsternél ez momentán Euh, mert hogy még mindig van talán Napster. Na mindegy is 0,019 dollár euh, lejátszásanként, amivel euh, hát messze tetején van a, a listának. A Spotify-nál ez 0,00 áram 18. Nyilván, hát persze. A Tidal viszonylag jól fizet, még az majdnem megközelíti a t mondjuk két annyi, és akkor innen elkezdünk lefelé szaladni. Én is olvastam valami ilyesmit, és a YouTube műzik fizet a legjobban. Ö, én nem ezt látom, ott, ott három darab nulla van a tízetes pont. után. mire megjelenik az első darab értelmeztető szám, az pedig egy nyolcas. Ugye, azt hiszem, ez olyan szempontból nem releváns, hogy az hogy országonként változik, vagy régiónként változik, és itt nálunk például máshogy vannak a, ezek a számok. Nem azt mondom, hogy több betfizet hanem, hogy lehet, hogy mások az arányok a régióban. A számok szerintem mások az arányokon megint csak meglepődnék, de nincsenek magyar számaim például. De nehéz elképzelni azt, hogy egy ACDC lejátszása az, az, az kevesebb be kerül a YouTube-nak, mint egy rossz Én el tudom képzelni. Szerintem nem is nehéz elképzelni, mert el tudom, de amúgy értem a logikádat, csak hát elképzelhető, hogy tehát egyrészt el tudom azt is képzelni, hogy, hogy csomagban megvesz jogokat nagy régi zene, karukra. tehát nem azon múlik az ár, hogy, hogy mennyire ismert a zenekar, hanem hogy milyen package-ben sikerült megszereznie, vagy mit sikerült a, a kiadóval letárgyalni, aki egyébként még szóval mint 200 000 másik zenekarnak is a képviselője, de azt is el tudom képzelni, hogy valahogy lejátszás arányos. Mondjuk én a Spotify helyében azt mondanám, hogy minél többet játszák, azt a zenét, annál kevesebbet fizetnék. Legalábbis sávosan elkezdeném csökkenteni, az első ezer lejátszásért sokat fizetek, egymillió és millió egyszázzer közötti lejátszásért meg már keveset de nem tudom. Gyermek most kapcsolják ki a adást egy picit, mindjárt visszajövünk, és akkor ekkor fogja azt mondani a Spotify-nek Taylor swift gyerekek, A gyerekek, faszta fületekbe. És holnap tartok egy sajtókonferenciát, hogy átmentem a Tidal-re. Taylor Swift ennél durvább dolgokat is csinált, már is nagyon sokan jeltszák le. Igen, igen, igen, de azt tudom, hogy most például Adele-nak sikerült elérnie valamit a Spotify-nál, mármint egyébként konkrétan azt, hogy a a nagy zöld lejátszás gomb az mostantól kezdve defaultban ne a össze kevert lejátszást jelentse, hanem a sorban lejátszást. Tehát, hogy az albumot az elejétől a végéig játsza. Isten tartsa meg a művésznőt. Igen, ettől viszont megbondult a Spotify egyébként, mert hát egyébként valószínűleg logikus módon, de hogyha ez a nagy gomba sorban lejátszás lett, akkor viszont amikor ráböksz egy számra, akkor azt, azt az egy számot játssza le, és utána, ha csak nincs valami a Cube-ban, akkor elkezdi játszani, ez ahhoz a számhoz hasonló, vagy az algoritmus szerint összetartozó számokat. Tehát, hogyha egy playlistben nyomsz bele, vagy legalábbis, ez, igen, azt hiszem, ez még mindig így van. Tehát, ha playlistben bele nyomsz, akkor az, azon szám után, amit választottál, nem a következő jön a playlistből, hanem, hanem valami, akármi. Úgyhogy pont a playlist hallgató ifjúság az, aki meg lett szivatva, és aki most így kénytelen, nem is tudom, mit, mit tud tenni de egyébként. Mert hogyha az elejétől kezdeni játszani a playlistet, akkor még csak oké, okay. de ugye nem mindig. Tehát az van, hogy meg akarunk hallgatni számot, és akkor jó onnantól játssza a playlistemet. És ezt nem tudom, hogy most el lehet -e egyáltalán érni, mármint azontól, hogy persze be tudod tenni a cube kézzel az összes többi számot abból a mm -hmm. listából. Az egyébként meglepett, hogy, hogy akkor ezek szerint, és akkor én boomerkedek tovább. Vannak emberek, akik nem kapcsolják azonnal, aki az, ezután a szám után hasonlókat, ami szerinted olyan, mint ez, című funkció. Tehát annál Gusztus Trump dolog megint nincsen, amikor az ember nem hát tudom én kettő Iron utána Tényleg e vagy. Elkezd, elkezd kapni valami izé helyi érdekű dallasszi zenekarnak a pici sem hasonló szarját. Az a helyzet, hogy az emberek így hallgatnak ma zenét ez nem zenehallgatás, ez áttérzaj. És akkor kész, coming out a 50 éves férfiként, de tehát, hogy ezt, inkább hat, hat van. Ezt tényleg felesleges berakni. De ma miért lenne felesleges? Hát azért manapság egyébként már az előadók se csinálnak konceptalbumokat többnyire. Nem konceptalbum, de a, a teljesen mindegy, hogy mi szól, csak szóljon valami, az, hát ez a zenehallgatásnak a szójlentje. A, a guztustalan dolog enni, adjatok valami body pudingot. Szara hát csend, adjál valamit. Így zenét. működik az összes kereskedelmi rádió, és szerintem azért ebben nincs igazat, hogy az használhatatlan. Tehát ha, ha teljesen össze-vissza jönnek zenék, műfai korlátok nélkül, és egy ájroméden után egy mulatos kerül a listába, az valóban marhaság. Na az legalább érdekes. Ott, ott valami felhívja a figyelmedet arra, hogy zene szól. De én nem azt akarom, hogy felhívja a figyelmemet, de ezt miért, nem tudom, mindig olyanokat tulajdonítasz a világnak, ami benned van meg még négy másik emberben, de a másik kilenc milliárdban meg nincsen. Hát ez... Várjál, várj, várj, várj, várj. Akkor tisztezzük az előtt, miért, miért hallgatunk zenét? Hát ki miért? De nagyon sok minden miatt hallgatunk zenét. Van, aki azért, hogy a háttérben szóljon valaki, valami, van, aki azért, hogy táncoljon rá, van, akinek a koncentrálásban segít, és van, aki a zenei tartalom aktív figyelésén, intellektuális örömszerzés miatt hallgat zenét. Tehát sok minden miatt lehet, és nem, nem, nem az van, hogy az egyik az jó zenehallgatás, a többi meg ostoba a hallgatás, hanem más a funkciója. Még ezt is megkockáztatnám, de ne menjünk ennyire bele, mert felforlak háborítani, és hol van még az adás végén. <síns> Én igazándiból csak azt mondom, én, én is inkább. Hát nem, én azért hallgatok playlisteket, meg össze-vissza zenét, és azzal nincsen bajom. Nekem pont az az érdekes, hogy kapok olyan zenéket, amik nem nagyon lógnak ki a zsánerből, de nem ismerem. Bocsás, meg a playlist, az egy tök más dolog, mint az, amikor a a, a Spotify turmixol neked egy jó kis finom főzeléket, Hát de hogyha tup, a Spotify-nak az ajánló rendszere jó lenne, akkor ezzel nem lenne baj, mivel nem jó, hát szerintem se. nagyapám órán ott lenne négy karik akkor a Udinak hívnák. Na jó, de szóval van egy algoritmus, nem az, hogy teljes véletlenszerűséggel dobál be összevisz a zenéket, hanem valamiféle logika szerint. Csak ez a logika, ha, ha naív és jó indulat vagyok, akkor azt mondom, hogy kezdetleges, vagy nem elég jól átgondolt, ha meg... Eh, realista, gonosz embernek akarok inkább tűnni, akkor azt mondom, hogy, hogy olyan anyagi érdekek is vezénylik az algoritmus, ami egyébként nem az én érdekeimet szolgálja, hanem a kiadókét, és bebetologat olyan zenéket, amit azért kell meghallgassam, nem tudom, miért kell meghallgassam, de az nem nekem lesz jó, hanem a, az iparnak. és itt a, mindegy Ha is. ezt feltételezed, akkor felteheted azt a kérdést már, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amit ingyen kapok, vagy ezért én pénzt adok? Értem, hogy mire akarsz kiukadni, de most azért, mert pénzt adok, azért milyen algoritmus? Vagy szóval, ha, ha ez rá lehetne bizonyítani a Spotify-ra, hogy ajánló vagy a, vagy a, a ajánlórendszere az olyan szempontokat is figyelembe vesz, amik egyébként user ellenesek, akkor igazad lenne, csak szerintem nagyon nehéz rájuk bizonyítani. Igen, ezért vagyunk feltételes módban már húzamosabb ideje. Hát igen. Tehát, hogy ez, De ha ez nem bennem merül fel. Fizetek érte, és ezért én, az én szempontjaim kellene legyenek az elsők. Csak kérdés, hogy az én szempontjaim az engem személy szerint jelent, vagy azt a, nem tudom, 250 millió embert, aki Spotify-t hallgat, és akiknek nyilván nagyon eltérőek a szempontjai. Tehát ezért nehéz megítélni, hogy most a, a Spotify ellenem van-e, vagy csak a világ van ellenem. De mondjuk, ha lehetne úgy személyre szabni ezt a dolgot. A, a személyre szabást azt, azt hiányolom. Tehát a zenehallgatásból a személyre szabhatóság az azért, az, az még az én, hát igen, csak megengedő hozzáállásomnak is egy kicsit kevés. Köztünk legyen szól vagy egyébként nagyon jól működő algoritmikus feedet, igazából nehéz lenne találni, azt hiszem. Azt mondják egyébként azok, akik a Spotify ajánlórendszerét szokták elemezni, de ez szerintem a legtöbb rendszer az, hogy, hogy azért ezek a rendszerek akkor működnek jól, ha te sokat használod. Tehát ha, ha sokat használod, és valamilyen módon adsz visszajelzést. A TikToknek egyébként ilyen például az ajánló rendszere, és az, az rendkívül jól is működik. A TikTok az viszonylag istenes. De hogy ehhez tényleg az kell, hogy hogy relatíva sok input adatot adja, hogy legyen miből kiindulni az elemzésnél. Ha ezt nem teszed, tehát ha úgy hallgatod, mint én, a Spotify-t, akkor nyilván rossz lesz az ajánlás. Facebook ajánló rendszer. Hát azt szerintem még nem fogod védeni. Azt egyáltalán nem akarnám védeni, igen, az szörnyű. Pontosabban úgy szörnyű, hogy, hogy én nem ilyen. Nem ilyen Lovat szeretné volna? Ajánlatokat szeretnék látni. És euh, pedig tényleg aztán ott, még akkor is, hogyha nem használom sokat a Facebookot, akkor is nagyon sok mindent tud rólam. Tehát akár jókat is ajánlhatna, de nem, nem ezt teszi valóban. Ö, egyébként ugyanez van a Twitteren, ott ö, hát három kattintás mélyen, de vissza lehet hozni a, a sima idővonalat. Tehát ahol a idővonalban vannak rendezve, és ott fedezem fel magamon azt, hogy, hogy nem azt nézem éppen, mert hogy ez nyilván nem szereti visszajelezni egészen pontosan, hogyha olyan dolgok jönnek egymás után, amik, ahol legörgetek egy félképernyőt, elolvasom, mi történt az a, a közelmúltban, és uh, kedvem támad minden második embernek beszólni és kötekedni, és, uh, és válaszolni és szólni, hogy téved, akkor nem idővonalon vagyok, hanem megpróbálnak kizét engagementet kisajtalni belőlem, tehát raknak elém mindent, ami amit majd jól megkattintok, és akkor itt lesz, izé lesz oda-vissza válaszolgatás, pofoszkodás, verekedés, anyázás. És az ember utána ezt visszakapcsolja izébe, timeline és hogyha abban vannak elszórva ilyen akár nagyobb aktivitás generáló posztok, akkor is a, a jobbikén felül tud még kerekedni. Én egyébként nem vagyok ennyire timeline párti, mint ahogy azt mondod. Tehát én értem, hogy miért próbálkozik minden social network azzal, hogy egy ajánló algoritmusra helyettesítse a timeline-t. És azt gondolom, hogy a legtöbben embernél ez annyiban működik is, hogy a timeline az sokkal uh, unalmasabb. És sokkal több benne a zaj. mint egy jó ajánló rendszer Ből következne. Eddig még aláírom, de hogyha az engagement az ami amit el akarunk érni, akkor az ezondi rossz metrika. Hát a cég szempontjából nem rossz metrika. És egyébként abba se vagyok biztos, hogy a felhasználó szempontjából rossz lenne. Mert az engagement ugye pont azt jelenti, hogy, de sose tudom, hogy mit jelent ez a szó, de elköteleződés nem vagy, szóval a maradjon, maradjon ott minél tovább a kedves felhasználó, és lehetőleg függjön rá a lapozásra. Ha egy közösségi platform engem arra felé to, hogy kötegedő faszkalap legyek, akkor én értem, hogy ez nekik anyagi érdekek fűződik, de előbb-utóbb kedvem támad befektetni a lámpavas és kenderkötél Kft-be. De nem ez a helyzet egyébként. Erről viszont pont mostanában olvastam egy hosszú értekezést. Tehát nem az van, hogy a Facebook téged abba az irányba tól, hogy egy kötekedő faszkalap legyél. A Twitterről beszélek. De ugyanaz, az se, hanem abba az irányba tól, hogy minél tovább maradj. Minél több aktivitást fejts ki. És az derült ki, hogy az emberek a legtöbb aktivitást úgy fejtik ki, hogy amikor kötekedni támad kedvük, és amikor, eh, amikor veszekedni eh, hívják őket mások. Tehát, hogy az derült ki, hogy a, az algoritmus hát az emberi eh, jellemből fakadó problémák miatt azt erősíti, hogy az emberek elkezdjenek kötekedni. Mert hogy ez váltja ki a legnagyobb engagementet. Tehát, hogy a, érted, az algoritmus nem azt, tehát konkrétan egyáltalán nem arra optimalizált, hogy nem tudom elé tegye a, azokat a posztokat, amitől elégnek áll a hajad, és azonnal elkülded a, a, az ott kommentelőket az anyjukba. hanem az egyszerűen csak arra optimalizál, hogy megnézi, hogy milyen jellegű kommentekre nyomsz rá a legjobban, meg milyen jellegű posztokra reagálsz a leginkább, és hát az derült ki, hogy ezek azok, amik, amiken veszekedni szeretnek az emberek. Most aztán ezek után nyilván az a dolga az adott szolgáltatónak, hogy elkezdjen ezen gondolkodni, ez most így jó-e neki, meg jó-e a felhasználóinak, és hogy lehetne ezen úgy finomítani, hogy, hogy ne, csak a, ne csak ez a kötekedős világ erősödjön meg. Tehát ez, ez pont úgy működik, ahogy a Microsoft-nak a, Microsoft a, a chatbotja lett, mit tudom én, hat óra alatt egy szadista, náci, rasszista, nem tudom micsoda, pedofil. De várja, várjál, várjál, várjál, várjá. mert azt szabadon engedték, ott az volt a rossz emberi döntés, és szabadon engedték, és hagyták, hogy az internet tanítsa. Hát igen. Az, hogy a Twitternek, Facebook, akárkinek a, a hírrendező algoritmus az hogyan működik, az nem egy szabadon engedett dolog. Ott volt egy emberi döntés, hogy srácok most így működik, ezek a visszajelzések jönnek, mert ez nem tegnap kezdődött egyik sem. Tehát ez, erre húzamosabb ideje rá van bólintva, és nem is az, hogy a postázóban valaki azt mondta, hogy ó, oh, nem gáz ez még, hanem a Twitter esetében például a világ legrosszabb vezérigazgató, a Jack Dorsey, Isten nyugasztalja mondta azt, hogy, hogy ez egy ilyen oldal. Én úgy képzelem, hogy ez úgy megy ezeknél a nagy cégeknél, hogy megcsinálják a ajánló algoritmusnak 20 verzióját, mindegyik egy kicsit más szempontok szerint működik, és megnézik, hogy melyik teljesít jól, és akkor kijön, hogy a Veszekedés, veszekedésgyártó vagy veszekedést erősítő a faszkalap feed az működik a legjobban, és a következő legjobb az mondjuk 20%-kal kevesebb ott töltött percet eredményez. És akkor, és akkor ez innentől kezdve egy üzleti döntés, hogy mondjam, hogy, hogy miért neked többet üzletileg, mert ugye ez szigorúan üzleti döntés, semmi más, hogy, hogy miért neked többet az, hogy, hogy 20%, vagy 20%-kal több időt töltsenek ott, de rossz legyen a híred, és azt mondják rólad, hogy te egy ilyen izé vagy egy ilyen e, pártoskodó, vagy pártosodást. Na mindegy, érted, tehát, hogy egy ilyen veszekedés generátor. Vagy elengeded azt a 20%-nyi extra forgalmat, és azt mondod, hogy így is elég pénzünk van, cserébe egy jobb világot építünk. És emiatt a, a javuló PR-unk az megkímél minket olyan kiadásoktól, amik mit tudom én. Amúgy sokba, sokba kerülne a kongresszussal veszekedni. És én szerintem, tehát ez, ilyen Excel alapon döntenek, és az Excel mindig azt hozza ki, hogy a veszekedés a jó. És akkor erre mondjuk azt, hogy ezért kéne erősebb állami szabályozás, hogy igen, ezeknél a platformok esetében a bármilyen, mert az a csiki-csoki védelem, amit eddig játszottak, hogy, hogy amikor tartalomról van szó, akkor az, az azért, akkora, akkor mi akkor, hogy platformok vagyunk. Amikor moderációról van szó, akkor mi újságok vagyunk, tehát nem lehet beleszólni, és szólásszabadság. A kettő egyszer nem lehet igaz. Igen, igen, az erősebb szabályozás, csak én valahogy ebben nem hiszek. De ezt már sokszor megbeszéltük, és szerintem nem is, nem tudom, nem, nem vitázunk ebben igazán. Csak én valahogy azt gondolom, hogy, hogy a szabályozás, lemaradásban tudja csak követni, és nem biztos, hogy... Ez Amerikából következik, mert az ottani uh, helyzetre van kidolgozva. Ez egy nagyon hosszú, többsörös műsor. Tehát ebben nem hát most... Hát jó, de valamikor, de mindig, azt, mindig minden beszélgetésünk úgy ér véget egy, a végső érveknél, nélkül, hogy ez egy többszörös beszélgetés lenne, de nem beszélgetjük meg soha. Következő, akkor idézem közös barátunkat uh, Szabados Leventét, aki... Aki három szabályzási modellt vázolt fel, az egyik az amerikai, ami azt mondja, hogy mindenki csinálhat, amit akar, a végén lepereskedjük, ha más nem, akkor felmegyünk a legfelsőbb bíróságig, és akkor kiderül, hogy mi a jó, és akkor az precedens és onnatok az a törvény. Van az európai szabályozás, ha kitaláljuk, hogy mi a jó, azt törvénybe fektetjük, és akkor mindenki erre fejleszthet rá, erre mond az, hogy lassú. És van a harmadik megközelítés, a kínai, amikor a párt azt mondja, hogy ez a jó, tehát ez a jó. Uh -huh. Tekint, hogy ezek amerikai cégek, ezért el, el kell szenvedni azt, hogy, ezek a, hogy egyszer majd valaki lepofozgatja vagy lepofozkodja a legfelsőbb bíróság előtt ezeket az ügyeket. Viszont ezek globális cégek, tehát mi elszenvedjük az amerikai szabályzásnak a kivárós jellegét is, meg azt is, hogy egyébként nem a mi kultúránk szerint működik az egész. Hát azért most már vannak jelek, hogy az EU is kezd érvényt szerezni az akaratának ezek csak jelek-jelek, nem azt mondom, hogy már érvényt szerzett. De én abban se vagyok biztos, hogy, a, hogy az EU féle megközelítés működik, ugye az azért egyszer-kétszer kiderült már, hogy, hogy nem. <gül> Tehát aki... Mindig a cookie-koncenten szoktál ilyenkor jönni, ezt szerintem is meg magunknak, mert viszont az EU az elérte, hogy van tisztességes roaming szabályozás. Még lehetne sokkal tisztességesebb, hogy nem lett volna annyira erős Telekom lobby, mint amennyire, de legalább van. Nem, igazad van, tehát, hogy, és egy csomó ilyet ö, elért, erre mondom azt, hogy vannak jelek. E, azt például nem sikerült elérni, hogy az iPhone-okon is USB-c legyen a töltőjük. Digitális közös piac sincsen még. De majd ezek, ezek talán eljöhetnek egyszer. Én csak azt mondom, hogy vagy azt gondolom, és ez, ezekre szerintem nincs még cáfolat, hogy, a, hogy ez a fajta szabályozási megközelítés, és most mindegy, hogy az amerikai, az európai, tehát hogy törvényekkel próbáljuk lefedni a, ezt a egyébként elég nehezen megfogható dolgot, hogy a, hogy a legyen emberbarátabb az algoritmus. Ezt, ezt megpróbáljuk valahogy törvényekben szabályozni, és ha még oly jól is tesszük, azt viszonylag könnyen lehet ellehetetleníteni. És egyébként én ezért nem tartom teljes hülyeségnek azt, ami most kezd az usa kibontakozni, hogy, hogy ott nem próbálják meg megmondani, hogy hogyan kéne működni, hanem azt mondják, hogy egyszerűen csökkenteni kell a, a gazdasági erőfölényét ezeknek a, ezeknek a cégeknek. Tehát, hogy nem is tudom, de gyengíteni kell őket odáig, amikor már, már valódi verseny lesz körülöttük. Csak ez az kell, hogy Amerikában mondjuk a verseny hivatalt, ami a 70-es évek óta lényegében le van gyengítve, azt újra felépítsék meg, ezt komolyan vegyék ezt a szabályozást. Igen. Tehát ez egy nagyon hosszú történet, hogy hogyan kötött ki itt, ennek megint van irodalma. Hát figyelj, szerintem aki rövid történetben reménykedik a Facebook szabályozása kapcsán, az csalódni fog. olyan Nincs olyan forgatókönyv. Akit a közepesen rövid érdekel, az meg Tim a legutóbbi könyvét, ami azt hiszem a Kolumbiánál jelent meg a University Press-nél. Azt olvassa nem fog eszembe jutni most hirtelen a, a nevedett de tán a Big Switch, vagy a következő, bocsánat, én közön belecsörögtem az adásba, nem is, nem is a Big Switch az előző volt. Lényegtelen, adásnap benne lesz, azt olvassa el, az rövid 120 oldalban az amerikai versenyhivatal azt meg fogja kapni, és az egy, egy délután letudható apró kaland és jó, ráadásul az a csávban tud írni. És de az mit mond? Mi az ő megközelítése? Az, amit az előbb egy mondatban összefoglaltam, hogy kell tisztesség és versenyhivatal, ez le van építve, újra kell csinálni. Tehát a legutolsó nagy versenyügy, ami volt, az a, a Microsoft-os, az Internet Explorer, meg RealPlayer, meg hasonlók, de hogy abból hát nagyon kevés dolog jött ki. Előtte meg utol, előtte meg meg az AT&T feldarabolása volt ilyen, ilyen nagy ügy, amiből aztán a végén csak visszaállt, lényegében teljesen az a cég. Úgyhogy úgy, azt megnekezeljük győzelemként. Ha valamire büszkén vissza lehet tekinteni, akkor az mondjuk a Standard Oil-nak a, a megállítás, ami egy igazi szemét cég volt, de erről meg még hosszabb könyvek vannak. Közben kikerestem. The Curse of Bigness, Antitrust in the Gilded Age. az. És valóban a Kolumbiánál jelent meg, ez az a könyv. Na jó, hát akkor megvolt ez is, de ha már Tim Dorsey emlegetted, Tim, jól mondom? Jack Dorsey, miért mondok Tim Dorsey? Az mindenki számára kúzni kukac Jack néven nyomult Twitteren, és sosem válaszolt semmire, amikor... Szóval valóban őt lemondották a Twitter ügyvezető igazgatói posztjáról, és a helyére... Lásd csodát, egy indiai születésű fiatalember érkezett, akinek a nevét nem jegyeztem meg, az az igazság. Még. De jól esett ez a fiatalember. Mert ő idősebb? Parag Agraval. Egykorúak vagyunk majdnem. Vagy hát akkor fiatalember, ezt mondhatjuk. És ennek kapcsán most már megjelentek olyan cikkek, amiket én régen vártam, hogy miért van az, hogy a szilíciumvölgyben messze felül a tech cégek felső vezetésében az indiai rassz, vagy ugye? Azt így, így ezt most PC módon mondtam, hogy indiai rassz. És hogyha azt mondják az indiai származású mérnökök? Az indiaiak, az, nekem az is jó, igen. Szóval, hogy ugye csak a lista kedvéért a Google-t azt Sondel Pichai vezeti, aki indiai származású, a Microsoftot Satya Nadella illetve meg az IBM, meg az Adobe felsővezetése is tele van e, indiaiakkal. Igazándiból a, a, ahol nem nagyon tudok, az az Apple, legalábbis így nem tudok hirtelen említeni egyet a felsővezetésből, a indiai. E, a többieknél meg másod-harmad vonalban vannak sokan. De mindenképpen felülreprezentáltak a számarányukhoz képest, és vannak ilyen érdekes gondolkodások arról, hogy ez hogy lehet, hogy a nem tudom, a, a professional life -e fontosabbnak tekintése a personal life-nál, meg, a, meg a, pro, a probléma megoldó készségek, amik a káoszos Indiába születtek, kb. ilyeneket <gül> olvastam. Minden esetre tényleg egy újabb eh, nagy digitális céget kezdett elvezetni egy indiai származású ember. De nézhetjük persze onnan is ezt a kérdést, hogy eh, milyen izgalmas, hogy eh, több indiai vezet amerikai tech-céget, mint nő. Nézhetjük. Igen, bár egyébként azért mondjuk szerintem sokkal több nő van a, az, indi, vagy az amerikai tech-cégek felső vezetésében, mint mondjuk a magyar hasonló cégekében. De jó, Magyarország ilyen szempontban. Lehet, vagy azért... akár az európai, azt nem tudom, jó az európai, nem tudom, de... Női felsővezetőt az amerikai tech szektorból azért tudunk jó párat mondani. Egyébként most elnéztem a fickónak a életrajzára. Azt hiszem, hogy nem kellett megküzdeni a szabadon kószáló kutyákkal az utolsó falatért azért gyermekkorában. Ugye ja, amerikai születésű, nem? Nem, Indiában született, de az apja a Atomenergetikai Minisztériumban volt középvezető. Tehát lehet, hogy hamarabb látott atomerőművet, mint koborkutyát. Oké. Okay. De mindig, Csak érdekes. Jack Dorsson a kirúgása nagyon időszerű volt. Egyszer már megtették valamit, visszerengették utána. Ez érdekes, én egyáltalán semmit nem tudok arról, hogy Jack Dorssit miért kell ennyire utálni. Szép hipster szakála van, ezt láttam, és ez minden, amit én tudtam. Meg, meg az, hogy nem, nincs jó moderálva a Twitter, azt felszokták róni. Hát nem, neki, nem a Twitternek. Nincs jól moderálva, nem tudsz magad sem védekezni rajta. Évek óta képtelnek egy helyesírási íjba javítása, úgynevezett edit gombot berakni az Istenverte termékbe. Helyette minden hülyeséget lefejlesztettek kb. Amit, amit el lehet képzelni, majd bebuktak vele. Egy darabig volt még ilyen stories eleme is a Twitternek. És mindezek mellett ez az a cég, ami hát mostanában már equihire tehát hogy felvesz hogy megvásárol rossz pályán levő startupokat pusztán a benne levő emberek miatt. De idáig úgy jutottak, hogy korábban rendelkeztek olyan startupokkal is, amik mutatóak voltak, Periscope, Vine így nagy hirtelen, amelyeket mind sikerült egyesével a földbe vezetni. Tehát, hogy a TikTok előtt ott volt náluk a Vine és nem sikerült sikerre vinni, az a világröhelye. Mindeközben, akik a Vine-on befutottak, azok ma már youtuberek sikeresek. Hát, hogy leginkább TikTokerek. Hát vagy tiktokkerek, mert a kettő között volt egyébként egy kis pauza, amíg, amíg egyik sem volt. Igen. Igen, de, az, de azért a Vine, az, úgy, erre most nem emlékszem egész pontosan, de mint a legtöbben átmentek volna a musical a TikTok elődjére. Uh -huh. Úgyhogy már úgy értem, hogy egyből, tehát hogy akkor már volt Music amikor még haldoklott a Vine. Valami ilyesmi. Lehet, hogy volt egy köztes YouTube állomás, igen. Aha, értem, szóval akkor dorszit, kukac gyekket, ezért nem szeretjük. Hát most elment a másik cégét, a fizetési szolgáltató square igazgatni. Ott is utáljuk, vagy ott nem utáljuk annyira? A, ott teljesen érdekel, hogy mit csinál. Értem. E, plusz egyébként a tízét kriptót fog tölni ezzel elmen a nagy híve a dolognak. De hogy az nagyon rosszul vette ki magát, és ez lehetett az utolsó csepp a, a pohárban, amikor bejelentette azt, hogy bár két céget vezérigazgat, ő a évnek legalább a felét Afrikában szeretné tölteni, hogy kriptós hogy, hogy biznisz lehetőségeket kutasson. Ó, oh, Afrikában? Ezek után, igen, ezek után jött az egyik aktivista befektető ugrálni a Twitterhez, és hát, ezt, srácok, ezt kurva nem csináljátok, meg azt tudjátok. Mm, na mindegy, Dorsinak mennie kellett. Ez végül is akkor, ez jó hír, nem? Megnézzük, hogy mit csinál az új igazgató vele, de hogy de Dorsinál sokkal rosszabb, igazából nehezen tud lenni. Most, most nem tudok egyet elképzelni hirtelen. Jól van. Ö, nem tudom, van -e még, történt-e még bármi a világban ezen kívül. Tehát azon kívül, hogy elromlott a tévénk, és kicsomagoltuk a Spotify éves ajánlóját. A Spotify éves ajánlójához, még van egy fél mondatom, hogy az egy szempontból nagyon ügyes egyébként ez a Wrapped nevű dolog, marketing termékként. Hát így persze, nagyon tehát, hogy jó. jó anna, annak piszak ügyes, ott kalap le, Uh, emberek milliója osztották meg, hogy a Spotify szerint ők mit hallgatnak. Igen. Igen, ez egy jó cucc, és uh, fura is, hogy más nem csinálja. Hát uh, valahol értem ezt is, tehát nem szívesen osztanám meg, hogy mit, nézzet, mit nézzetek Netflixen. Ámbátor a héten láttam egy olyan, olyan Netflix romantikus filmet, amit még a Hallmark is visszaküldött volna. Hogy annyira rossz volt, vagy annyira rossz. Tehát, hogy az összes Netflix klisé benne van, az összes karácsonyi film klisé, az összes romantikus klisé, és emellett még rendkívül progresszív is próbál lenni. Plusz a főhős úgy nézett ki, mintha púrhabban rakták volna fel a fejére egy legó haját. Akkor ez nem a Brook Shields-es karácsonyi cucc volt. De. Az volt? Iszajtott az valszor. Azt mi is élveztem. elkezdtük családilag nézni, és azt hiszem 20 perc után a család úgy döntött, hogy ezzel nincs több dolgunk, nem, nem akarjuk a végét. Gondolkodtunk hogy elpörgessünk pörgesünk a végére, ja. hogy megnézzük, hogy mi lehet, de úgy ne. nem, tudtunk, nem, nem érdekel. De egyébként azt akartam kérdezni, kert, oké, okay, tudsz -e esetleg olyan Netflix filmet mondani a közelmúltban, ami jó volt? Nem, nem, nem, egy darab semmit a szembe. Mert nem is nagyon volt, szerintem. Szóval azért nehéz most a Netflixen kifejezetten jó filmeket, állni, illetve nem, egyáltalán nem nehéz, csak az európaiakat kell nézni, amiket a netflix az EU-kvóta miatt hát mondjuk, hogy kénytelen kelletlen beemel a, a termésébe, azok, azok többnyire, vagy sok esetben nagyon jók. Jó, de úgy kezdtem el nézni, nézni, hogy ez egy jó film lesz, ez úgy, úgy kezdtem el nézni, hogy hajnal kettő van, kell valami bealvos film, berakom telefonon. És arra nem számítottam hajlan, amikor még a párlát fogom harapni, hogy nehogy a sikítvaröhögéstől fel felsikítsam az alattam lakót, meg a felettem lakót, hogy tennél már nem lehet rosszabb, és még mindig találtak rá a módot. Hát nem, nem, manapság nem szabad a Netflix-el próbálkozni, azt hiszem, hogy egyre kevésbé, egyre nehezebb jó találni a rajta. A League of legends uh, steampunk rajzfilmjük, az egyébként jól sikerült, Arkéna címe. Igen, igen, azt láttam dicsérni. És gyönyörű, szép. Az a baj, a tematika az jó, nem tudom, majd, megerő, majd, majd erőt veszek magamon. Viszont, ha már a sorozatoknál tartunk, akkor csak mondanám, hogy a Ted nak a második évada az Apple TV Pluszon, na az zseniális. A Ted Lasso az tök szeretető, az egy ilyen cuki dolog? és hogyha valaki még nem kezdte volna el, akkor most gyorsan érdemes, mert talán a második év azt hiszem harmadik vagy negyedik epizódja az karácsonyi, karácsonyi special, és nagyon-nagyon karácsonyi, és végtelen zseniál, és tényleg imádtam minden másodpercét, egy nagyon büdös szájú kislányról szól. Ja, emlékszem rá, igen. Üm, amit ki akarok próbálni, ez a jövő hétnek a témája, hogy az a színész, aki ezt a Roikant nevű figurát játsza, Neki van filmes podcastja. Úristen, És, hogy... meg akarom állgatni Na, hát azonnal. Pont ez az, úgyhogy majd átküldöm neked egyrészt a linket, más az jövő héten beszélhetünk róla. Akik nem lát, vagy nem, igen, tehát akik nem látták a Ted Laszót, egy angol foci csapat meg az amerikai edzője története, de a Reichen, az a kiöregedő futbolista sztár, aki olyan végtelenül, hát nem, nem a cinikus a jó szó, hanem ilyen splínes életunt, káromkodós, angol tahó, de annak a leg, legszerethetőbb változat. Tehát úgy tahó, hogy közben van szíve. Jószívű tahó, igaz? Nem is tahó, csak... A, a cucce elején azért horkantásokkal is össze szemüldök egy haljandó kizállal kommunikálni, igen, több részen igen, keresztül. Igen. És nagyon-nagyon csúnyán káromkodik mindig minden ügyben, akkor is, amikor egy nyolc évessektől álló kislánycsapatot edz. <gül> Jaj, nagyon jó. Nagy... Imádni fogjátok, drága hallgatók, higgyétek el, Ted Laszót nézni kell. Nem kell hozzá a focihoz érteni, és nem kell szeretni is hozzá a focit. Ted Laszó zseniális. No, de legyen már Egy... valami... Ja, Na, mond, legyen. mond, mond, mond, mond, mond, mond. No, csak azt akartam mondani, hogy Netflixen elkezdtem nézni a Cowboy Bebop című ilyen képregény adaptációt, ami anime. koreai, azt hiszem, vagy nem. Az a főszereplője fő az ázsiai származású férfi, nem akartam ennél jobban belekeveredni, És, de hogy mondjam, nem kell megjegyezni, mert, vagy csak azért kell megjegyezni, hogy hát úgy nem muszáj nézni azért. Szóval ilyen nagyon nagy kikapcsolósnak talán egy felett ér ezen formálnék egy kicsit. Az anime, az eredeti, amiből készült, az rendkívül jó. Nagyon hangulatos, hogyha esetleg szeretnétek, mondjuk az Afro Samurai-t, akkor, akkor az a világ, vagy van benne kicsit a, a, a Trigumból, az a komolyság, rajta van a, a top 10 ilyen anime sorozat listámon. Ellenben a feldolgozásról én sem hallottam túl sok jót. Hát a feldolgozás úgy hozza egy kicsit ezt a hangulatot, Szóval azért jobb az átlagnál, legalább úgy érzed, hogy ez, hogy ez egy rajzfilm feldolgozás. Tehát tényleg, vagy úgy értem, hogy ilyen szuperhős, nem, ez nem, nincsenek szuperhősök, nem tudom, milyen feldolgozás, ez legyen anime feldolgozás. Szóval, hogy, hogy érzed rajta, hogy ez az, és érzed rajta, hogy ez olyan, olyan is, mint egy, mint egy anime képregény. Az art style az mondjuk, hogy azért így egy kicsit valamilyen, ez kb. olyannak jött le, mintha csinálnának valamilyen lázálmos, téves, mi az más gondolatból egy feldolgozást itt, ami Ghost in the Scarlett Johanssonnal. Szerencsére senki nem csinálta meg, ezért, ezért nincsen ilyen példánk, de hogyha lenne, az példa pont ugyan annyire lenne rossz. Hát... De szóval nem, tehát nem, mert a színészek nem annyira rosszak, nem, nem olyan ö, idegen az egész valahogy, hanem tényleg egy kicsit csak azt érzed, hogy a, hogy a képregény karaktereket így meganimálták, és olyan nagyon élethűek lettek. Kb. kb ennyi jön le belőle, ugyanakkor ö, meg vannak benne vicces pillanatok talán, azt lehet mondani, meg vannak ilyen teljesen őrült, percek, Te ezek ilyen hogy mondják, a Banti hunter nem fejvadász, hanem De. fejvadásznak. Szóval, hogy olyan emberek, akik betörőket kapnak el nem váltságdíj, hanem a vérdíj fejében. És, és akkor ennek, a, ennek akkor a fejvadász cégnek van egy híradója, ahol bejelentik az, az új célpontokat, és az egy ilyen, egy ilyen teljesen értelmezhetetlenül vicces, kavbolyos reklámfilm mindig tulajdonképpen, ahol egy férfi és egy nő kavbolyimitátor show elemszerűen jelenti be, hogy kiket kell elkapni. Na mindegy, egy kicsit többet beszéltünk róla, mint amit az egész érdemel. Mondjuk a mai Netflix kínálathoz képest, az általánoshoz képest tulajdonképpen ez egy egész magas színvonalat képvisel. Megengedem a netflix igen. Viszont akkor megragadnám a lehetőséget, hogy két perc tiszta prédikációt tartsak. Abban a témában, hogy amennyiben kedves hallgatói nem tudják, hogy hogyan lehet egy álhírt leleplezni, akkor most megtanítjuk nekik. Ugyanis az index lehozta a következő című cikket: 24 ezer év helyett 5 év alatt eltüntetnék a csernobili radioaktív szennyezés egy részét. Ez az ember azt lekattintja. Nagy ígéret, nagy felelősséggel jár. Meg is nézzük, hogy mi a forrás ennek az anyagnak. A népszerű, méltán ismert nagy faktorú Interesting Engineering szaklap hozta le az eredeti hírt, amely szerint a passzív magleválasztó rendszer, amit egy, egy hektár területen vetettek be, az 2019. novembere és 2020. Szeptemberek között csökkentette 37 kal a sugárzás szintjét a levegőjét pedig 47%-kal. az Interesting Engineering-et megnézzük, akkor ott, ott be is van linkelve szépen a gyártócég cég amit Excel hívnak. Neki a sajtóközleménye arról, hogy ők ezt megcsinálták. Itt már vannak nagyon csinos színes grafikonok. Mm. Plusz meg lehet nézni, mivel foglalkozik még ez a cég. Vizet tisztít, fát ápol, és két különböző termékkel sokkal környezetbarátabban fur lyukokat a földbe, mint eddig bárki. Tehát egyértelmű, hogy ezeket a stúdiumokat itt most már nukleáris anyagokat is tudnak semlegesíteni. Ö, és nyilván valahol van erről egy tanulmány is, hogy hogyan csinálják. Ilyenkor az ember fogja magát, és beírja az Excel a nevét az internetbe, és akkor várja az olyan mm, publikációknak a megjelenését, amik, amik szaklapokban jelentek, meg tudományosokban. Ehelyett viszont sajnos azt találjuk, hogy ö, különböző zöld optimista oldalakon vannak róla hírek. A magyar sajtóban mindenki átvette, és az a gyanúságú hír, ami még az I fucking love science sem jött le. Plusz Twitteren futott egy-két kört, és hát kb. ennyi. Az Index javára legyen mondva, hogy a cikk végén ők is megemlítik, hogy a dolog azért gyanús, és hogy lényegében csak ott jött le, ahol... Vagy szóval, hogy, hogy, hogy az egy cég... Ről szól, akik egyébként értékes akarják a Csernobili telkeket, tehát, hogy nekik érdekükben áll, azt állítani, hogy tudják semlegesíteni a radioaktív szennyeződést. Igen, a következő lépés, amit ilyenkor meg lehet tenni, fogjuk a passzív magleválasztó rendszernek a nevét, ez NSPS egyébként a rövidítése. Beírjuk az Excel terra mögé, hogy hát csak ezért nem találtunk, mert nem volt elég pontos a keresés. Így itt sokkal több találatot kapunk a cégnek a saját honlapjáról, valamint AVG rovatát a LinkedIn-t, egy PC word és egy-kettő egy olyan oldaltami sajtóközleményeknek a továbbközlését végzi, például a presshub.ch-t. Tehát összességében szerintem nyugodt szívek kijelenthetjük ennek a, ennek a hírnak, amit megtalált valaki. Ez körbent ellenőrzés nélkül a teljes magyar sajtón. Hát hogyha nem is a teljes magyar sajtón, de a magyar sajtó részén. A magyar sajtó ö, nagyobb részén találtam közben Blikket is technokrata.hu, boom.sk, ami egy magyar portál, valamint lehozta a világtudat.blogspot.com is. Uh -huh. De a lényegében igazából nincsen publikáció, nincsen a, egy Istenvertett cég profil sem a korábbi cuccékról, nincsen semmi. Tehát ha nem találunk tálatokat, akkor ez a dolog ez, ez a világ összes szerkesztőségének vagy elkerült a figyelmét. De én egyébként már ott elkezdenék gyanakodni, hogyha azt olvasom, hogy egy egy hektáros területen bevetnek egy technológiát, és ott x hónap alatt a levegő radioaktív szennyezettsége valamennyivel csökken. És nagyon-nagyon gondolkodom, hogy az egy hektáros területnek a határain kívül ott meg nem csökkent. vagy Szóval, az hogy lehet elérni, hogy egy egy hektáros hogy egy négyzethektáros kockában csökkenjen 47 kal a levegő szennyezettsége körülötte meg ne. Hát, hogy építettek egy 100 km magas fóliásátrat. Hát igen, különben ha a szél fúj, akkor ez a dolog, ez az így nincsen. Ez egyszerűen ez lehetetlen. Igen, nyilván lehet innen is közelíteni egyébként. Én ö, inkább a forrás ellenőrzés felé ö, mentem el. Plusz hát a felé, hogy akkor a továbbiakban, hogyha valami nagyon izgalmas, ír a HVG, a PC World az index, a boom.sk, akkor azt ne vegyük ki ez pénznek sajnos. Különösen, hogyha olyan dolgok írnak, amiket egy kis máshonnan ismeretlen cég oldott meg, és legalább három darab fizikai Nobel díjat érne, plusz az emberiség fennmaradásának kulcsát rejti. Így van, erre tessék odafigyelni szépen rendesen. Amit én nem értek, Viszont ebben segíthetne nekem, és, mert ez egy jó, egy kicsit olyan sikamlós téma, csak pont ugyanez a, a helyzet, hogy ma hallottam, hogy csollány szirveszter tornászunk, vagy egykori tornászunk covidos és lélegeztető gépen van, és hogy ez, de hát ez egy hír, ami bejárta a magyar uh -huh. sajtót, és mivel én nem találkoztam vele, ezért rákerestem, és azt láttam, de ezt a hírt kizárólag, hogy mondjam csak, kormányhoz inkább közelebb álló médiumok hozták le. Tehát, hogy a HVG a kivétel, de hát tudjuk, hogy a HVG mindent lehoz. De hogy, hogy amúgy a hír az van Indexen, Oregon, Blickben, lifehu n nem tudom. Tehát egy csomó olyan helyen, ami, ami nem tartozik a, a független médiához. És ott meg nem találkoztam a hírrel. És lehet, hogy ez egy felszínes keresés, nem tudom, hogy mi a helyzet, de nem értem egyszerűen, hogy egy ilyen jellegű hírnek hogyan lehet bármiféle ilyen vonatkozás. Hát lehet, hogy csak mondom, lehet, hogy csak rosszul kerestem. Jó, akkor mondom, ez, ez, ez azért nem találhatod, ma kerested esetleg? Igen, most, az délután. Jó, az azért nem találtad, mert ez egy kétnapos hír. Ezt hét, hétfőn brékelte a Magyar Nemzet, akkor lehozta egyébként a telexis, és a Bliknek pedig a sportolónak a környezetéből többen megerősítették azt, hogy, hogy először Sopronban, majd pedig egy budapesti kórházba szállították. Ugyanis, hogyha felnézett Csallány Szilveszternek a Facebookjára, akkor ez a hír még speciál nem szerepel, de az, hogy a világ legnagyobb véres szájóaltestagadójainak egyike, az egészen gyorsan lejön. A, a... Látom, hogy a Telex is hozta két nappal ezelőtt a hírt, tehát végül is... Ha még egy kicsit keresgélek, és megnézem, akkor igen, lehet, hogy csak az történt, hogy, hogy lemaradtam aznap, vagy hogy ez nem volt olyan fontos hír, mint hogy persze ez nem biztos hogy olyan fontos hír, vagy nem feltétlenül érdemel ekkora nagy figyelmet. A 24 is azt is szintén Magyar Nemzetes Forrásból. Értem. Na jó, akkor ezzel egyszerűen csak félre, félre nyilván, itt az ember elnőrzi a forrást, és akkor akkor hamar kiderül, hogy igen, ez egy valódi létező. Így nem pedig az, amit, a, amit az index lehozott a csernobili földek mentesítéséről. Aztán megint felmentem a Facebookjára. Majd maradjunk abban, hogy az iránta való. Amúgy nem létező tiszteletből nem mondok rá semmit. All Jó, van-e még izgalmas? Nekem vannak magyar startupjaim, meg nem csak magyar startupjaim. Hát a startupok engem érdekelnek, mesély. Hát, jó, akkor mondom azt, ami érdekes a kettőből. Az nem magyar Hint. startup, hanem, hanem külföldi. Ellenben a, az úgynevezett mai fiatalok, meg a velem korúak, azok ugye olyan dolgokat is gyűjtenek, amik korábban nem számítottak gyűjtői daraboknak, például úgynevezett tornacipőket. És hogy mivel ezen a, ebben a szektorban is van hamisítás, és hogyha egy tornacipő elkezd 2000 forintba kerülni, Nevezzük sneakernek vagy nevezzük tornocipőnek? Nevezzük sneakernek. Tehát, hogyha egy dorkó elkezd 200 forintba kerülni, akkor értelem már megéri hamisítani. Ezért valamilyen módon szükség van azokra a becsökre, akik nem azt mondják, hogy ráköptünk egy kis királyvizet, ez aranyból van, hanem hogy igen, ez egy 8-as végből való Air Jordan. Úgyhogy az ebay, minden piac legnagyobbika, megvette a Kon nevű céget, ami pont ezt tudja. Tehát az ebay vett egy cipőhitelesítő szolgáltatást. Nem tudom nem csodálni ezt a dolgot. Hát de szerintem ebben nincs semmi fura. Hát van egy ilyen szubkultúra, ami, hogy is mondjam, csak kilépett szubkultúra jellegéből, és ma már inkább egy elterjedt gyűjtői őr csak mivel a többsége a gyűjtőknek 20 éves ezért a mi érdeklődésünk terében nincs ott. Ö, van, van ebben még egy, egy kanyar egyébként, hogy ezek olyan gyűjtői dolgok, amik egy idő után megszüntetik magukat. Tehát, hogy a, a korai poliuretán talpok, azok ö, egyszerűen az idő hatására borlanak el semmivé. Hát képzeld el azt, hogy a Monaliza nem, ha <gül> Jó. Ha a munkácsi képek például a, hogyha világosban tartod őket, akkor elkezdenek sötétedni. Hát de figyelj, a festmények azok ez, igen, ezt csinálják azért. hát pont ugyanisz ez játszok csak kisebb tétekkel. Így van. Igen. Viszont az sneaker kell, az mondjuk olyan jószág, amit, mint hogyha ha megvetted, és ritka és akármi, is hordod, akkor kopik. Ha nem vetted, szekrényben tartod úvétel minentől lezárva, akkor is szétesik. Tehát ez egyfajta, egy tökéletes ilyen ö, fogyasztói társadalomgyűjtői terméke. Ö, nyilván mindenki hordja innentől kezdve szerintem. Ö, és most lehet akkor eredetiséget is vizsgálni hozzá még. Gondolom, sneaker senki nem úgy vesz, hogy majd az unokájnak ezt adja hozománként. Szemben mondjuk egy sajci óráva. Nekem ezzel nincsen bajom, meg a cipőhitelesítéssel sincsen. A viccesnek találom a, a sneaker gyűjtői kultúrát. De én egyébként viccesnek találom a műgyűjtést is, pontosan ugyanolyan imaginárius, tehát egy ilyen közmegegyezésen alapuló értéket képviselő ipar, ami egész ipar lett abból, hogy mondjunk dolgokra a számokat. És hogyha ezt mások elfogadják, akkor az a szám annyi tényleg. Ez régi meggyőzés, ami csak olyat szabad, amit az ember maga élvez. A sneaker ilyen szempontból egyébként közelebb van. Ehhez, mint, mint a műgyűjtési része, tehát egy befektetési művészetben nem nagyon szeretek inni. Na igen, igen, igen, igen, egyetértek. De a, a sneaker is, tehát a gyűjtés az, az, az ugyanez a világ, hiszen miért is lesznek bizonyos tornacipők sokkal nagyobb értékűek, mint mások. Nyilván a mögöttük lévő sztori miatt. A, és hogy, hogy innentől kezdve ez megint egy ilyen közmegjegyezésen alapuló érték, nem egy valós érték. Ráadásul a gyűjtők természetesen nem veszik ezeket fel. Igen. Ehhez egyébként van egy nagyon jó dokumentumfilmünk. Ez 11-2 éves, tehát hogy most már, most már egy egyéb korábbi állapotra néz vissza. Tehát például a kapszula kolekciók meg az ilyen kollabok, azok nincsenek benne. Azt majd egyszer egy egyszerű folytatással megcsinálja, de még így is nagyon érdemes megnézni. Ez a Just for Kicks, nem tudom, hogy honnan lehet beszerezni, torrenten időnként felszokott bukkanni, legális streamingen, mert még sosem találkoztam vele. Viszont nagyon jó, és én különböző gyűjtők, meg hip-hop mesélnek arra, hogy hogyan lett a sneaker a dolog, mint amekkora most már. Van itt még egy nem startup, aki hozott valamit, és meg akarom kérdezni róla a véleményedet. A Louis Vuitton saját, Bluetooth hangszorót adott ki, egyedi dizájnnal, nagyon Louis Vuittonos az egész. Kíváncsi vagyok, neked tetszik -e? Igazi, nagyon csúnya, de te Louis Vuitton az euh, nagyon ritkán találjál az én ízlésemet. De az, hogy egy ilyen euh, tömmilyen füstölőper, hamveder alakú Bluetooth hangszorót csinált, amit lehet libegtetni a kezedbe, az meg, az meg nagyon ők. És amin szivárvány színű körbe futó fények is vannak. Tehát egyszerűen porszalmas, iszonyú ciki. Az újra gondolt zenehallgatási élmény, ahogy ők ezt reklámozzák, valami brutálisan ciki, de jó, igen, én is az úgy vagyok vele, mint te, hogy a Louis Vuitton képviselte esztétika, az, az nem az én esztétikám semmiképpen, sőt. De nem, azért nem szeretem, amikor ilyen két falábbal, két fal ballábbal merészkednek be a technológia területére ilyen nagy design cégek. Nekem ez borzasztó volt. Ellenem. <gül> megnézhet, hogy mennyibe kerül? Nem, mert sokba? Hát mondj egy számot, aztán majd elmondom, hogy számom, hideg vagy, mondjad, vagy mondjad, meleg. Mondd meg. De. Nem, semmilyen körülmények között nem, legalább egyet tippelj, kérlek. Jó, 200 dollár. De picit lent vagy, 2890 dollár. Aha. És nem félek attól, hogy nem fogják vele gennyesre keresni magukat. Valahogy úgy kéne csinálni, hogy aki egy ilyet megvesz, de ezt mondjuk lehetne lújvúton táskákra is igaznak tartani, hogy szó, aki egy ilyet megvesz, annak valami büntető adót kellene fizetnie. Tehát, hogy akinek megér 2800 dollárt, hogy ilyen baromságot megvásároljon, az fizessen mondjuk még 2800 dollárt az államkasszába, és hogy mert csak. Mert neki már úgyis mindegy, és nem tudom, azt fordítsuk valami jótékony célra, de figyelj, szerintem Louis vuitton venni, ciki. És egyébként ehhez adalék, amit az egyik hallgatóktól kaptunk mm, egy-két hete, és nekem teljesen ilyen új, új gondolat volt, és felnyitotta a szememet nyilván nem új a gondolat, csak én nem szembesültem még vele. Ugye utána a, a két, kettővel ezelőtti adásunkban beszélgettünk a Mercedes us Igen amit már abban sem biztos, hogy az volt a betűjelet, de szóval hogy arról, ami egy ilyen lu nagyon luxus elektromos Mercedes, és én ott azon keseregtem, hogy milyen ízléstelen is szerintem. És azt írta meg a, a, az úri ember, aki hallgat minket, hogy, hogy az autogyártók egy ideje a luxus már az, a kínai meg az orosz oligarchák ízléséhez igazítják, mert ők veszik ezeket a dolgokat nagy számban, és hát egyszerűen az ő ízlésük az ilyen, és egyébként számos európai gazdag ember meg tökre örült, hogy na végre akkor itt van egy ilyen olyan ízlésű termék, ami egyébként neki is tetszik. Szóval, hogy, a, hogy a, az európai új gazdagoknak az ízlése meg korrelál ehhez, a, ehhez az ázsiai ízlésvilághoz. Szerintem ez szép megfejtés, és így, igen, akkor így érteni vélem, hogy igen, Ámbattori, nem ázsia íznék nyugodt szívem, mert az egyik hely, ahol nagyon sok új gazdag van, aki ének esetleg talált az ízlésébe, az Európa leg keleti ország, Oroszország. Hát de az jó részt Ázsia. Ázsiában 8 laknak abban az országban. Na jó, hát most így le egy kicsit Oroszországra, Oroszország de... Moszkva-Szentpétárvár vonal azért elég erősen. Amúgy arról semmit nem tudok szerintem a lényegében semmit, hogy milyen izlés dominálja az európai részét Oroszországnak. Azt gondolnám, hogy egy kicsit keletiesebb, mint uh, nyugat európáé különösen az oligarchák tekintetében, de erről azért keveset tudok, de nem lennék meglepő, hogyha az közelebb állna az ázsia ízléshez, mint az európaihoz. És most még tulajdonképpen csak nem is minősíteni akarom egyiket, vagy másikat, csak hogy így végre megértettem, hogy miért van az, hogy luxus termékek, amik nagyon sokba kerülnek, és nyilván nagyon jó dizájnerek, nagyon alaposan megtervezik őket, azokat én miért látom egyszerűen csiricsárén rondának, és hát azért, mert hogy nem az én ízlésemhez igazítják ezeket, hanem egy másik kontinens teljesen másik kultúrájában levő gazdag ízlés az ráadásul, ami még egy szubkulturális valami is. De hogy ez körülbelül olyan, ugyanolyan, bocsánat, csak hogy ez körülbelül ugyanolyan, mint a Louis Vuitton hangszóró. Nem? Hogy a, ott is mások a szempontok, és más a, a, az esztétika is mint amit mi értünk. Ezt szerintem nem, nem, nem keletre akarják eladni, az ilyen... Jó, hát akkor leszek rendkívüli módon megalapozatlan, de ez így nagyjából az influencer kornak az egyik terméke. Ja, Louis Vuitton, szóró? Igen, igen, tehát ez jó, jó messziről látszik, akkor is, hogyha nem éles a fényképen. Mindenki tudja róla, hogy mennyibe került. Az, hogy emberlet ízlesese vagy sem, az szinte eltörpül a Félreérthető voltam. Nem, a, nem így akartam párhuzamot vonni a Louis Vuitton hangszóró és a Ronda luxusautók között. Tehát nem azt gondolom, hogy Louis Vuitton az Ázsiának tervez, hanem hogy, hanem hogy az is olyan, hogy így, hogy így olyan ízlésnek, vagy olyan esztétikai szempontok mentén készül, amiket én egyszerűen nem értek, hogy amikkel nem tudok mit kezdeni, és igen, valószínűleg azok a szempontok, amit te is mondasz, hiszen ugye a pont az az egyik ilyen ismertetője, hogy mindent sormintaként te a saját logójával, hogy jól messziről is látszan, hogy ez egy nagyon drága cucc. Tehát itt a hivalkodás az alapeset, és akkor ennek tökéletesen megfelel a hangszóró. De hogy miért Miért van erre szükség a világban? Jó, azt is meg tudnám magyarázni, csak nem szerettem olyan nagyon. Na. Luxusra mindig volt igény. Más kérdés, hogy nem, nem mindig kellett ennyire hangosan kommunikálni. De a felmutatható luxusra is mindig volt igény szerintem. Na de el. izé, tehát hogyha a kultúrember vagy, akkor egy euh, ermész, táskát azt felismersz. Akkor én nem vagyok kultúrember. Hát látod. Ami meg tízezer dollárral indul. Jaj, a Dénatomasznak a könyvét kölcsön fogom neked adni. Na. A luxusról és a fast fashionről, és hogy hogyan, hogyan befolyásolják ezek a kettő egymást. Az is mondjuk egy tíz évvel ezelőtti állapot, de de tekintői történelmi kitekintés, ezért nem nem idejét múlt még a dolog, dolog és, és szórakoztató. Oké. Okay. hogy is, van-e még adás időnk? Na lassan kifutunk belőle, akkor a Csap 2.0-at, a McKimélek. Köszönöm szépen. Mm, egy mondatban el lehet mondani, hogy a a gyártója csinált egy olyan vízautomatát, ami a csapvizet megtisztítja ettől, attól, amattól, és így módon csapolja ki. De hát ez ennyi szerintem, ez én nem gondolnám, hogy... tehát ez jó, olyan, mint egy vízszűrő, nem? Igen, csak eddig a vízszűrő az nem úgy működött, hogy, hogy kifizetted az ásámi vízárat, a csapvízért, majd odaálltál a bankártyáddal a terminállé, és megtöltötted a kis palackodat. Ez egy olyan sokkal visszatetszőbb termék, de ebben bennem az is, hogy mit érzek a hál és alapító iránt. Hát, hogyha a balonos vizet rendeltél, tehát ha nem a, a, a saját szűrődet telepítetted, vagy az nem tudta kiszolgálni az igényedet, akkor a ballonos vizet rendeltél, és az ugyanez csak ballon. Ez most ugyanaz csak ballon nélkül. Tehát a csapvízből csinál ballonos vizet, kb. Ez az a, mm. ajánlata szerintem nem olyan nagy átverés, Hát, és megeszik egy, egy szovjet lehallgató egységnyi helyet a irodádban? Jó, nagy, igen, az eszköz, igen, az igaz. Hát biztos, majd később csökkentik a méretét. <gül> igen, igen, igen, és a végén lesz egy piros és egy kék csap. Minden esetre, egyébként, tehát, hogyha nem ekkora lenne, és nem kerül nagyon sokba, én bevezetném itt onra. nem hiszek ebben. De nem, nem fogom. Jó, viszont akkor van még egy, egy rövid hír, és akkor ezt nem zárhatjuk, és a technológia, csak megoldott valamit, amennyiben kijött egy update a J7 és J7 Plus rumba típusú robotporszívókhoz, amely a következőt éri el, a robot mostantól kezdve nem borítja fel a karácsonyfákat. De ez így nem pontosan igaz, mert felborítja azokat, kivéve, hogyha a működési térképükön, amit saját maguknak állítanak fel, de mi is tudunk befolyásolni, ott bejelöljük a, a, a pontot, ahol a karácsonyfá, és azt mondjuk, hogy ez itt karácsonyfahely, és akkor a, a környékét azt extrán takarítja, de a közvetlen közelkörzetét úgymond azt viszont nem közelíti meg. Tehát a, a helyszínek kitiltása és helyszínek erősen takarítandónak jelölése Kombinálásával született ez meg, de ugyanez a robot felismeri a Földön, hogy a zoknikat is, és elkerüli azokat, az azért szerintem az azért tényleg high-tech űr, űrvilág. Ugyanért? Azért akkor mondjuk be ilyen, hogy is ezt, közérdekű közlemény, kedves emberek, körsétek ki a karácsonyfát, tök jó. E, szögeket kell a farba verni hozzá, nem olyan jó. Olyan Inkább helyen nem kell felborítani. Nem kötni? kikötni. A, viszont erről meg az, szembe jutott, hogy a, szerintem az háztartásunkban a legrégebben hibátlanul működő ilyen technikai eszköz az az iRobot rumba porszívó, amit euh, szerintem még Jócskán origós Tech bázis koromban vettünk, ami nem tudom, 15-6-7-8 éve volt, 15 mondjuk. És, hogy, és hogy, tehát, hogy pontosan ugyanúgy működik, mint 15 évvel ezelőtt. Nem olyan nagyon jó, vagy ilyesmi, de hogy változatlan energia mm -hmm. bedobással. Mm, nekem egy passzív, passzív elektronikán valami ami annyira régi. Hangfalpár természetesen. Jó, hát igen. Szóval vannak dolgok, amik ilyen sokáig bírnak. Jó, hát a robot, főleg egy olyan robot, ami ütközéssel érzékeli az akadályokat, és úgy nem tanul, hanem csak Fuzzy Logic mentén ütközget a mindennel. Az csoda, hogy még mindig fő darab cserenőjekről működik. Büszke vagyok az iRobotra. De azért az LG-t is megdicsérem jó évét csináltak az elmúlt 11 évre. Legyél is, bár ha abba gondolsz bele, hogy a mikrokapcsolók mit ki nem bírnak, akkor, akkor ez a legkevesebb a robottól. Értem, értem, de akkor is, nekem ez akkor is meglepő, hogy még mindig megy jó, az egerekben egyszer kellett már balgombot cserélni. Akkor a egerekben balgombokat cserélők nevében ezennel búcsúzzunk el a kedves hallgatóktól. Biztosuk őket a patreon.hu per oldal felkeresésére, valamint a metiheteor.hu weboldalnak a olvasgatására, mind a kettőt érdemes ezért vagy azért. Illetve van nekünk Instagramunk is, szintén metiheteornak hívnak minket. Most a múlt hónapban a tévedésből felraktam két képet. Igen, azért ezt nem mondanám egy ilyen naponta több frissülő helynek, de a Telegram csatornánkon viszont jó beszélgetés folyik, ott is a Meti kifejezésre kell rákeresni, de ezt a drága hallgatók többnyire úgy is tudják, vigyázzatok, nagyon közeleg a karácsony kapaszkodjatok, de még addig találkozunk, sziasztok! Sziasztok!